Desto bekvämare på får ni sitta i en ja. um, Idag är vi här. Jag hoppas att ni som sitter längst bort både kommer höra och se. Den här föreläsningen om språket ligger lite grann utanför den historiska genomgång vi har under kursen men man kan inte riktigt frikoppla den språkliga utvecklingen från den historiska. Så att idag kommer jag att ha en ganska lång presentation. Jag ska försöka hålla uppe tempot. Diskutera språkstudier i största allmänhet. Ni som läser ryska 1, vet att jag är intresserade av det här. Ni som läser ryska igår och idag, hoppas jag också är intresserade av det eller också att det blir jag börjar med ett citat av Max Wainrich som har sagt att ett språk är en dialekt med en armé och en flotta. Så där brukar användas i olika sammanhang. Rätt eller fel, men det ligger någonting i det, framförallt i Skandinavien. de Skandinaviska nordiska språken tycker jag faktiskt är en liten illustration. Sverige, norr, Danmark räknas som två språk. Bara för att det råkar vara tre olika arméer och tre olika flotter. Men i princip så är det att många dialekter inom Sverige och Norge är mer lika varandra än respektive dialekt jämfört med språknormen i Oslo eller Stockholm. Jag tänkte återkoppla till förra veckans föreläsning med Peter den Stores reformer. En reform som Elisabeth tror jag inte nämnde Det var att Peternotor 1708-1710 införde det civila alfabetet. Det vill säga, han reformerade sättet som ryskan skrevs på. Och det här är en ganska viktig sak därför den, i och med heter reformen har en grund för det som sen blir. Det moderna ryska språket. Brysg och svenska är besläktare. Men båda indioerbilskandet får komma till det. Ryska är ett så kallat syntetiskt språk. Det innebär att man uttrycker väldigt mycket med böjningsändelser. Att man har många former för att markera hur orden hänger ihop. Hur vi skapar betydelse i språket. Svenska, däremot, är ett så kallt analytiskt språk där vi har ofölje detaljer i första hand. Eller en övningsform för att markera hur ungdommen hänger ut. Det. det är alltså den moderna svenska och ryska. Vi ska prata lite mer om hur vi har kommit dit här några viktiga skillnader mellan svenska och ryska. som sagt där som läser på ryska ett, vet det här ryskan gör inte skillnad på bestämd och bestämd form för substantiv det innebär att det vi på svenska uttrycker med hus ett hus eller huset har bara en form på ryska då på svenska har artiklarna alltså en viktig funktion men det är inte onödig, man kan klara sig utan dem. Så på ryska. Ryska skrivs med det kyrilliska alfabetet, svenska med latinska. Det är en att alla känner till. Om ni tycker att något går för snabbt, var snäll att hejda mig. Men jag ska försöka hålla tempo så vi hinner med så mycket som möjligt. Men tveka inte att säga stopp. Ryska är ett formligt språk. Det innebär exempelvis att substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord böjs sex casus. I och med att man har ett system så behöver man inte ha lika strikt ordföljd som på svenska, eftersom ändelserna då säger vad som är subjekt och vad som är objekt. Exempelvis. Det här ska inte Upphålla med så hemskt mycket vid. Det här är ordet för hand eller arm, roka, i singularis och pluralis. Och för er som inte har studerat ryska tidigare, så ser ni att det är olika ändelser i samtliga kasus. Hur många kasus har vi på svenska? Två. Två. Vilka? Nominativ och genitiv. Vi har alltså bara i det här fallet hand och handens. Och några gamla som, som hänger kvar i sådana här historiska. Ja, precis. Vi har språkliga uttryck. av ja. Kasus. till hands. Till hands under stund till skogs och så vidare. Ähm. Sen tar jag exempel med talstork, eftersom. Det är ju ett namn på en, ja, inte bara en författare. Det betyder egentligen den tjocka. Och det efternamnet böjs som adjektiv. Även adjektiven kommer då att ha olika ändelser i maskulinum, neutrum, femininum, pluralis. Men det här blir, för er som inte läser ryska, ni som har läst ryska, ni kan det här. Ni som inte läser ryska, ni kan sitta i lugn och ro. Och Titta på de här tabellerna i efterhand. Du, vad innebär det här? Vad är instrumentalis för någonting? Det kan jag redan nu avslöja som en spoiler. Det är den mest förnäma kasuset som gör ryska så otroligt elegant. Det finns ingen hej på hur kul kan vara med Verben har presensböjning efter person, det vill säga vi har olika verbformer på ryska, för jag, du, han, hon, vi, ni, de gör. Och sen ska vi bara en resans Men det är ganska många språk som, som har så. Ryska är ett aspektspråk. Det vill säga där. Världen har två olika aspekter, men i gengäld har man bara ett tempus för förfluten tid. Medan vi på svenska har ha. Hur många? Tre. Alla Tre. Kriterietum, perfekt och pluskvant perfekt. Vilket definitivt inte är så hemskt enkelt när man lär sig svenska. Om vi jämför den svenska meningen: Vi löste uppgiften. Så blir det på ryska två olika verb beroende på om vi säger om meningen vi löste uppgiften innebär att vi höll på att lösa uppgiften eller vi försökte lösa uppgiften. När jag har skrivit de ryska exemplen med latinska bokstäver mörišali zadachu. Men om man istället menar att vi löste uppgiften som vi lyckades lösa uppgiften då är den annan ett, ett annat verb en annan form, murisilisadation där och därefter markera enda skillnad här det är vokalen som i det första fallet är a rödmarkerad och i andra och här har vi då förfluten tid men aspekterna kommer att märkas även i infinitiv, futurum och interativ som är från imperativ uppmaning. Det innebär att de flesta svenska verb har två olika infinitiv eller olika verb på ryska. Reserter i skit för att röpa är en annan exempel. Att skriva. Det här är en mycket kort orientering så att vi ska se några skillnader men väldigt mycket är likt i ryska och svenska. Satsstrukturen subjekt verb objekt är den grundläggande på båda språken, är också ganska typiskt europeiska språk. Anna ser huset, Anna vid dom. Det finns likheter i ordbildningen vi har där SK i bildningen av adjektiv, svedsk, svensk. Och ganska många ord som liknar varandra. Vad beror likheterna Vad beror likheter i språk på? Arv är det Första svenska och ryska går tillbaka på ett gemensamt ursprung. det är ur. Ur islami-europeiska. Vad kan vara mer för like, orsaker till likheter? Ja, det ska komma exempel här. Svenskans bror, ryskans bror, svenskans syster, ryskans systra, mjölk, malakå, tre, 3 bäver, bobber, måne, mesit, narker, mrak. Det är inte att svenska och ryska har lånat från varandra, utan alla de orden går tillbaka på ett gemensamt ursprung. Kan jämföra med engelskans brother, sister milk, free beaver. Är det någon av er som gillar tolka? Ingen. Jag hade tänkt lägga till det här, men det är egentligen inte sant, men i tolken finns den en plats som heter Mörkort, stads MIRK, som kommer av samma, samma sak. Tolkarna förmodligen långt in det från isländska, så det är inte riktigt ett gemensamt ursprung. Men det är så pass gammalt. Det finns även exempel i Beowulf på ord som kan härledas till samma ursprung som Mörker och bra. Tänker jag fick in tolken. Här. Bra. Sen har vi morfologi, alltså att ändelserna. Vissa saker tycks hänga kvar i, i andan om. Och en ändelse som liknar vad gäller Parisisk Pariski. Där har vi samma sak som svensk, svensk där skidor, SK, men sen också en kombination Asinja som i Asinja och Bajarnia. Och jag antar att ni alla vet vad Asyniorna var. Mm. Asakvinnorna. Jo. Eller Asagudskvinnorna. Ja, ja, ja, ja, gud, gud, gudar inom Asatron. Så det är ett ganska gammalt ord på svenska. Där man kan ändå misstänka att likheten inte är en slumpmässig. sig. Sen har vi lån. Likheten mellan svenska och ryska kan bero på att språken har lånat från varandra, eller att båda språken har lånat från en tredje språk. Vi se. Svenskan har en hel del lånord från ryska: gräns, torg, tolk sen vodka och spultnik. Det kanske inte är lika överraskande, men faktiskt så är torg inte ett svensk. Vad betyder det på ryska? Torg. Nej, handel man säljer alltså att köp, köp, att man kö, att köp, slå som substantiv och det är det man gör på torget. Sen kom det in. Även tolk kommer från ryska. Har vi några, några ord i ryska från skandinaviska språk då? Ja, kolm kommer av kolme. Egennamnen alert och kommer från helge och helga. Schlem kommer från Hjälm Och järkel kommer från ankar. Det, det är de ord som man definitivt kan belägga. Det finns fler också. Sen, om det är ord som har funnits länge i språket, så kan det vara svårt att avgöra vem som har lånat dem. Såklart lån från tredje språk, internationella ord, telefon, revolution, organiza allt som telefonrevolutionen organiserar. Likhet kan också bero på ja, barnspråk. Barn säger det är ingenting som de har lärt men Där har vi en, en likhet från början. Mamma, pappa, dada. Och man på poetiska ord, ljudherrmande. Där tycker jag är lite spännande att kvacka. Vilka ljudar som gör det? Ankor. att ställa ställer så elementära frågor, men jag tycker att det är ändå bra att vi under flykterna Nu. samma. Ha ha ha. ha ha ha. På ryska det är ju ljudharmande. Sen är det något oerhört mystiskt med grisar. Vad säger grisarna på engelska? Oink oink på svenska. Nuff nuff på ryska. Du kan då vara samma ljud? Kanske tre dåliga approximationer. Ja, det, men, precis. Men det blir lite bättre av att slår ihop dem. Hundar på ryska säger gavgav, svenska vovo, det är mer likartat. Sen kan du också ha slumpen. Jag tror historiskt sett så har det säkert varit svenska språkvetare som... Min sann vill jag göra anspråk på att ja, stadens malensk i Ryssland måste ju vara småländsk. <här> men det tror jag definitivt inte på. Varför förändras språk? Det är svårt att svara på, men har ni något förslag? Ja. Urbanisering och globalisering. Urbanisering globalisering, definitivt. Kulturen utvecklas. Men hur gör den det? Det kan behövas nya ord. Det kanske var dels nya företeelser, men det hänger också ihop med mode. Att ibland finns det ord för en sak, men man tar hellre in ett engelskt för det låter lite modernare. Men jag tror en ganska grundläggande princip är att barn vill prata annorlunda än sina föräldrar. Man vill, så att säga, varje generation vill hitta sätt, sätt att uttrycka sig på. Språkliga substrat. Vad är det? Det är att vissa typer, alltså jag ska inte säga subkultur, men, men vissa grupper som har sitt språk kan påverka majoritetsspråket. Det kan, det kan röra sig om. om resande folk. Det kan vara från Romani, det kan vara yrkesgrupper som har sin jargong som sen letar sig in i språket och, och um, utvecklas. Bara en sån sak som tjej på svenska kommer från Romani. Polke, finska, finska. kille, är inte heller. Svensk ord under botten och där ser vi hur. Språkliga substrat påverkar svenska kontakt med grannfolk. Åspråkighet påverkar också. Sen är det väldigt intressant hur språk generellt verkar historiskt gå från mer från komplicerat till enkelt. Man, man tycker att det borde ha varit tvärtom att när människan började prata om något, och det var vi tar oss så ljud som håller man sig. Mitt har en ljud Finns det inga händelser alls? Inga casus, inget fin liv. men det är tvärtom. Tittar man historiskt så tycks det ha varit väldigt komplicerat, även om de olika språken var mycket mer komplicerade ähm, och har utvecklats till dagens enklare system. <clears throat> Vad kan det vara som bronsa språkutvecklingen då? Om vi nu så att säga har massa faktorer som gör att språket utvecklas. Ja. Språkpolitik. Språkpolitik. Definitivt. Ehm, ja. ja. Tänk på geografiska. Och det kan vara berg och dalar och ja. sjöar. Och absolut, berg och dalar. Konservativa, och politiska saker som invandring invandringar eller kontakt med andra länder. Mm, absolut. Isolationism ja. kan man tänka på det. Men språkpolitik, ja. Och det hänger ihop med att vi. Ja. Ja, det kanske gå in på det med att man ett eller två universitet där alla utbildas. Så kan det vara. Men framförallt språkpolitik, universitet, vi har språknormer. Att vi, vi bestämmer att de flesta länder har sagt att det här är rätt och det här är fel. Så här ska vi skriva. Så här ska vi inte skriva. Och här är två bilder som. Som illustrerar det här. Vad står det? Mm. Mm. Nej, har du inte testat? Mm. Har? Du inte testat? Mm. har... Mm. Oh, nej, det skulle vi skriva i texten. Men har du inte testat? Men det är helt normalt att ta oss på Nej, har du inte testat, men vi skriver det. Äh, nä nästa bild är ännu bättre. Äh, den får ni ursäkta om jag misslyckas med uttal, för det är inte min dialekt. Bara bass, äh, bara bandy bärs och varm kår. Alltså bara bandy bärs och varm kår. Så skriver man inte heller. Det är språkpolitik, definitivt. Att, att hoppa över är det bara även om man har en dialekt där det inte uttalas, det är inte okej. Okay. Man ska inte skriva bara om man inte gör reklam. Det vill säga när ett skriftspråk införs så verkar det konservativt. Vi, vi skriver fortfarande inte har du sett istället för har du sett henne. Men det är ganska vanligt att tala svenska. Skulle vi skriva exakt som vi talar så skulle det kanske vara svårt att förstå varandra. Det var så att säga <coughs> är lite övergripande. Hur kan man då studera språk? Ja, en. Typ är diachronlindvistik eller historisk lindvistik, där man ser hur, hur förändras språk över tiden. Det är en typ av språkforskning jag ser de här tendenserna, gå tillbaka och se hur återskapa utvecklingen. Sen har vi synkron, där vi beskriver ett språk vid en viss tidpunkt. Det är egentligen det vi gör om vi. Läs språkspalten i en dagstidning eller språktidningen så alltså försöker förklara hur hur funkar svenskan idag. Sen har vi språktypologisk forskning, som är just det vi var inne på tidigare. Hur hänger de indoeuropeiska språken ihop? Va? Vilka typologier kan vi se? Hur många språk i världen har separata ord för hon och han? Har man det språket, ja, nu, nu har vi infört en på svenska, men det fanns en del motstånd som menar klart att man måste kunna göra skillnad på hon och han språket. Nej, det behöver man inte alls. Det är många språk som inte har två separata ord och livet är alldeles utmärkt ändå. Har vilka språk har omvänd ordförande frågor som på svenska. Vet du, det är en fråga du vet, det är konstaterande. Alla språk har inte den operationen för att markera frågan. fråga. Språktypologi. Det här är egentligen inte så himla vikt för våra syften, men det är påfallande ser. 1786 som Sir William Jones skrev ett brev där han påpekade slående likhet mellan sanskrit och grekiska och latin och menade att här måste måste kan inte förklaras med annat än att grekiska, latin och sanskrit har ett gemensamt ursprung. Och det är här som den historiska linguistiken började, det är, näst, det är bara drygt 200 år sedan. Som konstateras att de språken, som har talats i tusentals år, tycks ha ett gemensamt ursprung. Ordet du på olika språk, tyska, ryska, latin. Historiskt grekiska, gälliska, vestokariska, sanskrit, alla är indoeuropeiska. Du behöver absolut inte känna att ni har missat någonting viktigt om ni inte vet var det talades. Ungefär västra delen av Kina. Men det gör att vi ser att indoeuropeiska språk är lika mycket. Ursprunget är rota som Asien. Jämförelse japanskan och koptiska som inte är indoeuropeiska, indoeuropeiska. är helt andra ord för du. Språkträd, jag ska inte gå in på det. Ni kan titta på det när jag lägger ut presentationen. Men det indoeuropeiska och det finsk-ugriska, de är helt separata. Finskugrisk är på den här bilden. Samiska, finska, estniska, ungerska. Finns det fler finsk-ugriska? Ja, det finns. Det inte. Vad? Finska ungerska. Nej, det stämmer inte längre. Du är det. Jo, det stämmer. Där. Då, då. Fynskar och ungerska har ingen inte att göra med varandra. Inte idag, men de har ett gemensamt ursprung. De säger att det gäller inte längre. För att de hittade inte var ungerska hör till och därför sa att det hör till finska, men de har absolut ingen inte att göra med varandra. Det där. Jag läste det. Ja. Ja. Jag, skulle, jag skulle förhålla mig väldigt skeptisk till ah, okay. de, de rönen. För att jag vet att det brukar vara så typ, i jättelångt tid. Mm. Men i det sista några åren var det inte så. Mm. Och när det kommer den typen av nya forskningsfrön att det som har gjällt i hundratals år inte stämmer, det kan ligga har funnits. Men Kanske. det är bra att få oss skeptiskt. Ja. Mm. Den uraliska språkfamiljen av finskugriska. ugriska sa jag? Inte baskiska också finskugriska. Nej, det, är det. <coughs> Baskiska är inte indoeuropeiskt alls, vilket är ganska fantastiskt. Den här lilla regionen i Spanien har ett språk som tycks ha funnits när folkvandringarna, alltså före folkvandringarna österifrån. Baskiska är inte indoeuropeiskt. Äh, finskugis? Nej. Äh, alltså, det finns finskugis i Baskiska är så vitt man vet inte, släkt med något annat språk. Nej. Det är ett språk? Ett isolatspråk. Är det samma som baskiska. Va? Det alltså. Nej, det är inte de, just det. det inte beslankt, beslankt, men. Ja, vi, vi, vi kommer. Till det. Ja, ja. Men det här är intressant för, för vårt syfte att även om de de uraliska språket inte är så himla stora så är talat om fortfarande under en, över en ganska stor del av Ryssland. Till exempel udmurtiska det innebär att många forskare inom Finsk ugriska bör kunna ryska. Därför är det så mycket forskning som skrivs i Ryssland om de här mindre språken. En språkfamilj är egentligen då enskilda språk som har så pass mycket med varandra att, göra att de har att man kan se ett, en gemensam utveckling. Språkfamiljer, indoeuropeiska, uraliska, sin tibetanska, indianspråk, australiska, men indioeuropeiska är det vi håller oss till. Det som är ganska anmärkningsvärt är hur den här språkfamiljen indoeuropeiska idag dominerar världen. De orange är de länder som har indi-europeiskt majoritets Där kan vi dock så notera att det gäller från från Indien. Och det forna Persien. Vad är det gula? Det Gula. Ja. här ja. afrikanska språk. men försöker på grå och gula. Nej precis som. Ja. Det är på minnen. Det är också det Finland. Det är så Eller? att man har, också har språk som officiellt språk eftersom du har Finland och Grönland. Treseister. De gula har har ett indörepist språk som ja, ett andra språk. Stora delar av Afrika har har i de flesta fall det franska. Som man Används som ett annat språk. Finland har svenska, Grönland har danska. Vad har vi då? Där stora gula i mitten, ska vi se om det stämmer. Vad är här land? Kazakstan. De har precis, ryska. Även, även om det då inte är majoriteten av jag har en fransk. Algeriet till exempel franska och olika nordafrikanska språk med igår och hett. En fransk. Ja, det är sant. Det mm. är spännande. Jag tror att vi kan vi inte bara nöja oss med att spela varandra. Det är en stor del av världen. Här kommer frågan om albanska indoeuropeiska språk i Europa. Alltså av de europeiska, indoeuropeiska så är det germanska, romanska, slaviska, baltiska, keltiska. Och sen är det tre armar på trädet eller grenar på trädet som bara har ett språk grekiska, albanska och armeniska. Keltiska språk, vilka är det? I Skottland då? Mm. Precis, gaeliska. Gaelisk. Äh, vad heter det? Halva i Frankrike, Brittany. Ja, ja. Bretagne. Det vill säga att om Asterix Oblix hade funnits så skulle de ha talat ett keltiskt språk. Det kan vi vara rätt säkra. I Asien, jag ska inte uppehålla med med det, grenarna Hindi, Urdu, Persiska, Tadjikiska, Kurdiska, Romani. Delar av, av indoeuropeiska ursprunget, men den asiatiska grenen. Utdöda indoeuropeiska språk. Ah, Vi behöver inte uppehållas oss så mycket vid det, sanskrit har alltså oss inte längre prusiska eller ostpreussiska. Det kan vi kanske då upphållas lite vid ett baltiskt språk som talas i, i prusen. Men ja, språk dör ut ibland. Det har hänt dessa. Men när vad menar man med Ur europeiska? Ja, ett språk som. Ungefär 7000 till 3500 före Kristus talades Kanske runt Svarta havet. Något Att man sedan försöker Rekonstruera allt där man kommer ganska långt och hitta trovärdiga rekonstruktioner utifrån nu levande språk, inklusive dialekter och gamla skrifter. Ja varje andra språkfamiljen språkfamilj så hör semitiska. Ja, ja just. Okay. Mm. Apropå det. Det finns faktiskt ett inhemskt semitiskt språk i Europa. Väntade det? Yes. Det är lurigt, för det är egentligen gemanskt. Det är så pass mycket som är lånat både från polska och tyska. Sen är det med hebreiska ord, men det är egentligen inte semitiskt. Däremot maltesiska, som är en blandning av arabiska och italienska skrivet med latinska alfabeten. Det är lätt att glömma bort. Och när man då typologiskt jämför olika språk så tycks man kunna se att de här urindoeuropeerna som levde runt Svarta havet för många tusen år sedan. Hade björn, hund, häst, får, gås, mus, orm, barg, älg i sin närhet. Man tyckte så ord för det. Träd som bok, björk, ektall och vide. I dessa <går> tider av global uppvärmning. Man att Även under svart havet hade man ord för årstiderna och ord för is och snö. De hade kläder av ull, vagnar med djur och båtar. Man kan alltså utifrån ordförråd och hem, i, i olika språk koka ner vad som tycks ha varit gemensamt. Ursprung. En tidig dialekt skillnad, och det här tycker jag är. Det är ingen jätteviktig sak, men det är bra att känna till att man delar upp indoeuropeiska språk i två grupper: kentumspråk och satemspråk. Och där asterisken här, det markerar det, det rekonstruerade ursprungsordet stam. Där kentumspråken, de man behållit, de Det här är inte kurser från etik, men i den bästa av vardagen så hade vi kunnat det från grundskolan, men det räknar inte vad ni gör. En velare alltså ett språkljud som bildas vid den mjuka bomen, alltså ungefär som Q, K, K och G. Jag känner det med tungan, den, den bildas ganska långt bak där bomen är mjuk. Kentos språk, då bevaras K-ljudet. Medan i Saturn språk så går den över till en sibilant. Och sibilant är då alltså ett väsljud, ett S- eller T-ljud. Svenskan har hundra, Där räknas H, räknas som en utveckling av K. Det är alltså fortfarande en Kentums språk, medan ryskans hundra står markerade Man ser också på att det finns en växling mellan k och ett skedljud i utvecklingen av enstaka ord som björk, Det där k har blivit till ett z på ryska griosa. Korn. Gironom. K skedljud S tonande, tonlöst s tycks ha en likhet. En fråga. Ja. Kan man se de här? växte också i väst absolut så, mm. alltså om man tar till exempel kända språk är ju de språk där man har, där man utgår från sent för hundra. Alltså latinet hade ju det som idag uttalas som s var ju k. Vi säger Cesar men det var kejsar. En utveckling till dagens slaviska språk, ska vi se, urindoeuropeiska, 500 år före Kristus. Vad händer sen? Ja, sen är det en mellanperiod där baltiska slaviska språk tycks vara, ha en gemensam grund baltoslaviska. Sen, någonstans från 500-talet före Kristus, bara man kunna säga att, ja men här upp börja slaviska språk skilja sig från de andra. Från omkring 800-talet kan man börja se att det är en uppdelning mellan slaviska, västslaviska och sydslaviska. Och när man pratar om. När man så lång ditt perspektiv kan man tycker med man grova i från baltslavskat, slavskat, slavskat, 500 före Kristus, 800 efter Kristus. Det är 1500 år. Det är inte snabbt att få börja bila isär. Östslaviska, ryska, ukrainska och som nog tycker man bör säga idag på svenska, belarusiska, västslaviska, polska, tjeckiska, slovakiska, sorbiska och sjubiska. Var talas sorbiska Tyskland, Karsubiska, Polen i norra Polen. De är för all del ganska små, men de finns fortfarande kvar. Sydslaviska, bulgariska, serbiska, kroatiska, bosniska, montenegrinska, slovenska, makedonska och kyrkslaviska. Som vi kommer återkomma till under den här kursen också varje. Sydslaviska, och vad har det för betydelse för Ryssland? Lite kort innan vi tar avslut tänkte jag bara nämna ukrainska. Det tar Slavisk språk nära besläktat med ryska och belarussiska. Det ska dyker fram nästa kanske jag också ska säga att under framförallt under 1800-talet som bedrev under ryska imperier, så bedrev statsmakten en ganska hård språkkampanj. Det gällde Ukraina, det gällde också Finland. Andra halvan av 1800-talet, där man helt enkelt försökte förryska de, de folk som inte talade ryska. Än under 1800-talet så nedvärderades Ukrainska och kallas för den, den lill-ryska lill dialekt var alltså inte betraktat som ett eget språk, men. Det är ganska stora skillnader mellan ryska och ukrainska. Ukrainska har mycket färre kyrkslaviska ord än vad ryskan har. Och i gengäld väldigt många lån från polskan. Ryska och ukrainska börjar gå isär omkring. Ja, känner vi igen det här tidsspannet 12 till 1400 talen. Ungefär vid den tidpunkten så tycks många ukrainskspråkiga områden låg lite utanför de områden som behärskades av Kanen. Så någonstans där började man kunna se en skillnad. Men det kommer ihåg där, bara band, bäst och Kom inte att hålla. Var varm från. Just tack. ukrainska blev ett litteraturspråk först på 1800-talet, vilket är väldigt, väldigt sent för det europeiska språk att man började skriva litteratur. Det var bjudet att använda användas i skola och alla offentliga sammanhang på, i slutet av 1800-talet. Men i samband med 1905 vad hände nu? Vad hände som i förväg? Vad hände i Ryssland? 1905? en mindre revolution som samtidigt var mer av en revolution. 1905 var en, det var en riktig revolution. Det som sen hände 1917 var först. En, det var en mindre revolution i februari och sen en statskupp i, i oktober. Det ska vi återkomma till. Men 1905 blev ukrainska erkänt som ett skälpande språk. Det var även officiellt språk i ukrainska socialistiska Sovjetrepubliken publiken på 20-talet. Men från 30-talet så började Stalin en kampanj för att lansera ryskan som det enda officiella språket i Sovjetunionen. Och under resten av 1900-talet så ja, även Ukraina så gynnades ryskan på ukrainskans Ukraina bröt sig loss ur Sovjet 91 och är också som sagt, är lite ett sidospår, men man skrev en grundlag 6 som gjorde ukrainska till det enda språket med status som officiellt språk i Ukraina. Alla andra språk. Erkändes som militärspråk. Det är lite problematiskt eftersom ni vet att ryskan är ett stort språk i Ukraina. Det försökte man löser genom att införa ryska som ett regionalt språk 2012, det vill säga i vissa regioner erkändes som officiellt språk. Och det här var en lag som parlamentet 2014 försökte eller 234 försökte upphäva. Men det röstades som tur var eller presidenten skrev inte under och därför vann det inte några kast. Två kast med första kast. kast.